Laureunda ogoita meretzi berritasun izan dira urten Durangoko kazokan horietarik irureunda lauliburu eta laro goita diska. Oiko iarrak ikusi dira idazle do musikari batzuen bueltan, untza taldeak, gatibuk edo esian taldeak izan direlarik hilara undiak sortu dituztenetariko batzuk. Baesian taldea daraman baga bigadisketxeko ritxi aizbururekin mintzatu gara. Eta modus operandik jodu zuzenean, palateruenean, eta gero salbentak oso ondo joan dira, baina batez ere ezianekin daukagu hor hilarak eta hilarak ditugu. Bere, bereien sortxigarren diskoa oso ondo funtzionari da, eta hori azpilmarretu gar da. Txapelpunkekin batera, eta aneguria, eta ara, baina batez ere, esian eta modus operandi. Eta liburuei dago kionez arkaizkan horen liburua ipagen ezak susa argitaletxearekin argitaratu duen fakirraren hautsa liburuak adibidez, zarrera ona izan baitu. Basusa argitaletxean nola joan den esalmenta, galdegin diogu Leire Lopez ez bilagari. Interesgarriena da denak ari dela euren neurrian saltzen, ez dela, bueno, Arkaizkanoak fakiraren ahotsa argitaratu du eta eta hori da ziurrenik gehien saltzen ari dena baina, baina liburu guztiak ari dira saltzen nobea guztiak eta fondoko liburu guztia beste liburu batzuk ere eta nikuste hori dela interesgarriena ba, idazle bakoitzak bere irakurle hoiek aurkitzea eta eta ari dira bakoitza bere tamainan Ba bisitatutu ditugun argitaretxea Orohar Pozik agertu dira aurtengoko Durangoko azokarekin.